Herrens dag kommer. Kapitel 3, verserna 1 till och med 13. 1. Det är nu andra brevet jag skriver till er mina kära. Och i båda har jag genom mina påminnelser vilat väcka er till klar insikt igen Två. och få er att minnas de heliga profeternas förutsägelser och vår Herres och frälsares bud som ni har hört genom era apostlar. Tre. Framförallt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er Fyra. och frågar Hur blir det med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens skapelse. Fem. Det bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Sex. Den värld som då fanns dränktes därför i vatten och gick under. 7. Men det himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden. Det bevaras till domens dag då det gudlösa ska förintas. Åtta. Men en sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Nio. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Tio. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. Elva. När nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt. Tolv. Medan ni väntar på Guds dag och påskyndades ankomst Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. 13. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.